Як слід придивитися, не встигли. Та й чимало є людей на світі, схожих один на одного. Он Сенькові, наприклад, мати каже, нібито він викопаний, батько. Проте збити Грицика з пантелику було не так то просто. Е-ні, сказав він. Або ж ви прикидаєтеся не тим, ким я насправді. Ви краще скажіть, як зовуть мого дядька. Де мидом, незамислюючись відказав той, кого хлопці якусь мить тому мали за Тишкевича. А от і ні, вигукнув Грицик. Саньку, все ясно. Дивно, похитав головою Тишкевич. А невже я б помилився? Та ж ні, здається, і острів цей, і берег. Може, я не туди потрапив, га? І знову хлопці занепокоєно перезирнулися. Ба й справді, може ж людина заблудитися в цих очеретах? Ого, ще і як? Або, може, минулого літа тут і справді був якийсь демид, а Василь Байлемів поселився лише цієї весни? Один лише барвінок і не думав розгублюватися. Його хижі очі пильно стежили за кожним рухом прибульця. «Та відпустіть мене, хлопці!» – сказав незнайомець. «Годі дурня клеїти!» Грицик завагався. Він зняв стрілу з тятиви і почухав неї литку. «Ну, які докази того, що перед ним не Тишкевич, а зовсім інша людина. Єдине, що Грицикові запам'яталося, це Тишкевичеве цвикання зубом. Проте чимало в кого може заболіти зуб. Он минулого місяця Грицик теж цвикав, майже тиждень. І все ж, чуття йому підказувало, що тут щось не те. Але як вивести цю підозрілу людину на чисту воду? – Ні, схоже, без дорослих не обійтися. – А давайте зробимо так, – несподівано для самого себе запропонував Грицик. – Ми зв'яжемо вам руки, і ви посидите в курені, А приїдуть наші, самі розберуться. – Та ви що, з глузду з'їхали? – обурився незнайомець і знову ступив уперед. – Ані руш! Вигукнув Грицик і підняв лука. Барвінок, не чекаючи санькової команди, напружинився для стрибка. Незнайомець скосив очима у його бік, потім знизав плечима і заклав руки за спину. «Ну що ж, зв'язуйте!» – згодився він. «Зв'язуйте! Руки, ноги, тягніть у курінь!» «Тільки ж глядіть!» повернеться ваш дядько і такого дубця дасть, що тиждень не зможете сісти. Це ж треба, дурниці якісь. І увесь час, поки Санько вовтузився з сиром'ятним ремінцем за його спиною, незнайомець докірливо хитав головою. Потім повернувся і сам рушив до кореня. «Ну, «Глядіть же, хлопці!» останнє попередив він. «Ой, і биті будете!» «А мені що? Я й почекати можу!» Хлопці зачинили за незнайомцем двері. За хвилину з курення долинуло гучне хропіння. Вже вечоріло, коли друзі-незнайомця повернулися у гору Дніпро. Молодик, що сидів на веслах, почав загрібати у бік острова, де в очеретах принишкли хлопці. Низенький Товстун, його супутник, мугикав щось невеселе. «Ай, даремно тільки з'їздили!» домугикавши, мугикавши зітхнув Товстун. «Казав же я йому, що нікого там немає!» «Але ж ми бачили сліди!» – заперечив молодший. «А де сліди? Там повинні бути й люди!» «А що нам ті люди?» – зневажливо пиркнув Товстун. «Нам же ж не люди потрібні, а те, що в їхніх коренях». Вони зупинилися біля піщаної коси. Молодший свиснув, затим трохи почекав і ще раз свиснув. Тоді погукав. «Пане Йозефе!» Йому ніхто не відповів. «Мабуть, заснув» висловив здох, Товстун. Доведеться сходити на берег. Він підвівся на колінах і закляк, бо побачив, як через галявину переходив якийсь хлопчина. Що за чортівня? вражено пробурмотів він. Погляньно, Сидоре. Хлопчийсько? здивувався Сидір. А звідкиля його занесло? Хлопчина зупинився по інший бік піщаної коси і в свою чергу втупився у прибульців. «Е, це саме, звідкиля ти взявся?» – запитав Товстун. «А ми тут живемо», – відказав хлопчина. «З дядьком. Його товариші теж тут живуть». «Он як? А де ж вони?» «Ну, нам би той, побалакати треба». «А вони незабаром повернуться», – відказав хлопчина. «Вони тут спіймали одного злодія і відвезли». «Куди?» – запитав молодший. «До швайки». Товстун заумер із роззявленим ротом. Тоді повернувся до молодшого і врескнув жени. Але той і так уже налягав на весла, Аж ті почали вгинатися. За хвилинку все затихло. Лише чутно було, як у курені щось невиразне пробурмотів в'язень. Допит. Грицик, а це був він, дивився у слід човнові, аж доки той щез за закрутом ріки. Тоді Повернувся до куреня, перед яким з луком на поготові завмер Сенько. Поруч з ним сидів Барвінок. «Ну як?» – стривожено запитав Сенько. Грицик засміявся. Рвонули від селя, як качки перед злетом. Тепер їх і Барвінок не наздожене. «Ей, хлопці!» – долинуло з куреня. «Я чув якусь розмову, що ваш дядько прибув». Та ні, відказав Грицик. То козаки з сусіднього острова пропливали. Казали, що дядько повернеться трохи пізніше. А більше нікого не було.